LUMINĂ Visează plopul nemișcat în soare și umbra din el neagră îi curge la picioare. Un melc își taie drumul prin grădină, de-a dreptul, ca un tank de gelatină, amenințând albine și furnici cu patru tunuri mici. Tăcerea își adună trupul sferic într-un boboc de nalbă. O muscă trece prin lumina albă ca o scânteie de întuneric. Un fluture cu aripi de umbră și mătasă, stropite în două locuri cu carmin, din zborul frânt și plutitor se lasă pe vârful unui spin și florile se înalță într-un picior să-l poată contempla mai bine, cum doarme în pragul clipei care vine cu aripile desfăcute în viitor.